umeshawapokea wote watano wako salama. Um, serikali imefanya maandalizi yote ya mapokezi kama mnavyoona pale kuna ambulance ya jeshi ime kushakuja kuwachukua na kimeshawaingiza mle ndani. Na pia Wizara ya Afya Katibu Mkuu ameshafanya maandalizi kule muiimbili kwa ajili ya kuwapokea. Kwa hiyo kuna um, watu wetu wa serikali wako kule wanasubiria ili tuwafikishe waweze kuendelea na makibabu nina sana kwanza kwa serikali yetu pamoja na serikali ya Uganda kwa kuweza kuvadhimili hawa casualties ambao tunapokea leo hapa na sasa hivi nashukuru kwamba tunawapeleka mahali ambapo watazidi kuangaliwa kidogo hapo hapo hospitali ya Mwelembili na nashukuru sana e, tuendelee kwa polepole afu tuendelee kuwahudumia polepole tuangalie kwamba wanaenda vizuri